Bismillahi rrahmani rrahim يا طال الرجيني بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 Të gjitha falëndërimet absolute i takojnëve të mëllahu subhanahu wa ta'ala për shëndajtjet mëshira e zotit qofënë më të mirën dhe zëtëriju në për nga mërëve Muhamedin sallallahu ariju sallam bi shokët e ti besnikëm, bi familët e ti të ndërshme dhe mi gjitha ta muslimantë të cilat e ndjekër rrugën e ti më të mirë delin e ditën e gjikimit Në të, të vazhdojmë i lejnë Allahu Gjelle Gjelaluhu Pjesën 4 të literatës të djashme Pjesën 4 u në ligjëratën e kaluame falam për ata së dhetar të kanë tërhequr mendjen dhe kanë alarmuar nga rreziku i mendjes trashësis, i mendje lehtësis, kur njeriu nuk i kupton çështjet në këndin e duhur, nuk i kupton çështës ashtu siç janë dhe ka mendje trashësi dhe pengohet nga shikimi i gjallë. Dhe djetarët kanë shkujt libra të veçanta në këtasi kur që është Ebu Hatim ibn Hibben, Allahu e më shirovët kërë ka shkujt librin e njohur raudatul muhibbi, raudatul uqala wa nëzhatul fudala. Ka thanë kopshti të menqurve dhe shëtitja e njerëzve të mevirtite të mdha. Andaj, pjesa e legjeratës e kalume ishte mbi rezikun e me menjës e trashë. Sot dhe ta shohën me një pjesë të të të ligeratës Se si djetarët kanë nëzit dhe kanë udheq drejt Tiltësimit me tiltësit më të larta Edhe tila është tiltësia me lartën i rriut Për nga meri sallallahu alaihi sallam Në hadithin se e kanë njerë Imam Tabarani edhe Behaqiu Edhe imam El Hakim në mustë drekin e tina Ku ka thënë sallallahu aleyhi Sa al wa sallam Nga sehel ibn Saad Ka thënë aleyhi salatu wa salam Inna Allahe Ju hibbu me kërim e akhlaq Ka thënë Allahu të barëke vë të ara I don I don vërtytet e larta Allahu të barëke vë të ara është ai cili I don vërtytet e larta Me kërim e lë akhlaq Jan vërtytet dhe sjellë dhe dukatet e larta Pas e ka tonë për nga me, risallallahu aleyhi sallam Ua jetë krahu Sefsehe Dhe Allahu të barë kjovë të ara I u rrenë Të ulltat prej sëllive Allahu të barë kjovë të ara I u rrenë të poshtrat Prej veseve e kësëmerat Andaj e pomë se të poshtrat Prej veseve Që ka tonë e bu hatim Janë pajtu të gjithë djetarët Se është për sëllim Ahma kloku mendje trashësia, mendje lehtësia, xhifta e ulqul, kur njeriu nuk ka mendje të pjekur, kur njeriu nuk ka mendje të pjekur. Pesha e lëzëratës së sondshme do të jetë mbi mendjen e pjekur, mbi mendjen e pjekur. Çiçë cilsojnë dietar të mendjes së pjekur? Cili njeriu llogaritet i mençur? Kush është njeriu i mençur i mprehtë, i kthjellët dhe kush është në të kundërtën? E pa me zgjizatën e kaluam se kush është në të kundërtën. Dikush mund të më thonë se çka çka është rëndësia, de cila është rëndësia të folurit mbi këtë temë, të folurit mbi mendjen dhe të mendjes. Rëndësia është shumë e madhe. Rëndësia e të folurit për mendjen, skalicën e mendjes, gdhëndjen e mendjes, njeriu mund rrit në aspektin mendor. Mentaliteti ti me shkujën në shkallë të larta është shumë në nëndësi. Rëndësia e kësa i shifët se njeri ju quët njeri me mendje. Andaj, e para prej sendeve, ka thonë sallallahu aleyhi sallam, rufi al kalemu anith thelef, ka thonë sallallahu aleyhi sallam, kalemi, lapsi, është ngrit, nuk shkruun për tri kategorit e njerëzve. Dhe njëra prej tërë është El me gjinunu Hatta je fika Thot për nga meri Lapsi nuk shkrum Për ata i cili s'ka mendje Dhe e rrësat i vene mendja Që do me thonë se Shëriati i Allahot Obligimet e Allahot Detyrat e Allahot Farzët e Allahot Janë të ngarku me në binjeri Në cili ka mendje Dhe t'ilsohët me mendje Për ndryshë në munges të mendjes Bin në ngarkesat Bin dhe tyrat Që do mëndonë zë njëri u njëri që uët me mendje Kjo është e para E dyta Allahu të e bare kjovë të ara Me cindra ajete Kuri përfundon ajete thot, Se këto që ka i spjegum Nuk jam për krejt Këto që ka i spjegum mneme prej ajeteve Dhe fakteve dhe mësimeve Dhe ligërimeve të larta qëllore Allahu të e bare kjovë të ara Ka më hunë në librën e ti Se ka mundësimi kuptu shdo kush Nuk i kupton çdo kategori e njerëzve, Allahu te barrek dhe te ala në një prej ajeteve: وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. Fa Allahu jalla jlaluhu këtë shembull, të cilët neve i sjellim në Kur'an. Shumë shembull ka sjellur Allahu te barrek dhe te ala në Kur'an. Këto këto shembuj që i sjellim në Kur'an neve, nuk i kuptonin të gjithë, nuk i perceptonin të gjithë. Dhe ka përdojrë Allah u te bari kjo vëtara shprejhën Ja t'ilu ha Nuk ka mundësi me ishti në mendje Dhe me ishëshit me mendje Përvesh njëzve el alimon Dhe zat ka mri shkallat të lartë Të mendjes dhe dijes Që dhe mësonë shumë në nësishme Njëri prej se lejfi të biinve Në ditë prej ditve Ka fillu me qajt Ka fillu me qajt Dhe ka në pyjtë shok të ti rëthi Dhe në zonës të ti rëthi se çka ka bën me çajin. Ka thënë Allahu te bareke o teala në Kur'an ka sjell shumë prej ajeteve dhe argumenteve dhe prova dhe dëshmive. Ka thënë disa prej tyre nuk po muj mi kuptua. Nuk ka mundësi mi kuptua. Ka thënë po çka ka kjo me çajin? Ka thënë sepse Allahu te bareke o teala ka thënë mua nuk kam mundësi me kuptuar përveç atij i cili ka mendje. Ka thënë nëpërmjet moskuptimit e kum kuptuese nuk, nuk pas nuk pas na mendje. Nuk pas në menqëve, nuk qenë këmë prej të menqërve Andaj, me këto ajete dhe me këtë rëndësi të kësajteme Neve kemi domos dëshmëri dhe zdobe simtare ka domos dëshmëri Obligim e ka që të shushite vedvetën e tina dhe të shushite menqën e tina Dhe të shohve se ashtë prej të menqërve apo jo Të shohve se ashtë prej të menqërve apo jo عند اي بن اميه صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب مكارم الاخلاق الله ايضا ورتت الاتا فثبت ابو حاتم الله يمشروف وان محبه المرء مكارم الاخلاق وكراهيته سفسافه هو نفس العقل فطل الله يمشروف كي هاجم ابن حبان ابو حاتم ابن حبان كنده تجد te dijetar të madh i cili shënon hadithën nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot dashuria e njeriu dashuria e njeriu ndaj virtyteve ndaj virtyteve të larta sjelljeve të larta edebit të lartë terbijes të, të lartë kur njeriu e don edukatën e lartë e don sjelljen e lartë dhe e urren sjelljen e ult e urren safsafaha safsaf është një qëka është e poshtër Kër njëri ju ju rrenë Se ndët e poshtra Thotë hoxha Hue Nëfësul aqëll Kjo është vetë mendja Kjo është vetë mendja Do më anonë se njëna prej definicioneve të mendjes Dhe menquris Dhe intelektit Që njëri ju e ka Cila është Dashuria nda i vyrtyteve të mdoja Dashuria nda i vyrtyteve të larta Dhe uretja e të kundërtave Uretja e të ligave u rejtje e sendeve të poshtra andë e përmendëm e përmendëm se Allahu te barek e o te ala nuk e ka lefdru pengamerin a.s.m. me të qenurit saj është pengamer me faktin se është pengamer se se kjo është zgjedi Allahu gjelle gjelalu Allahu jastofimin el melai i këti rusulen u eminen nës ka thënë Allahu te barek e o te ala Allahu është ai cili i zgjedi me laqët pengamerë dhe prej njerëz me pengamer a me pengamerin a lehi salatu e selam Allah nuk e ka lafdru asë kun së është pengamer mirë për me shka e ka lafdru në surën kalem ka thënë Allah u te bare kjo e te ala u in në kele ala khulukin adhim i ka thënë o ti pengamer ti je me një vërtit dhe një edukat të madhe që dhe me thonë se a jo me të cilën cilësohët njeri u i lartë personiteti i lartë njeri u i madhë nuk është pasurija ti, nuk është fama e ti, sepse nuk ka fama, ma fam se pengamer lëku, është fama e famave, autoritet e autoritetetve, me gjitha ta, pengameri a.s. nuk është lëgavdru nga anë Allahut me pengameri, po me në qka është lëgavdru me sielje të madhe, me sielje të madhe, andaj edhe Allahut e bare kjo e të ara, në një prea jetër e shë e kanë dherë djetartë, se kanë dhonë, sielje e lartë, edukata e lartë, është prej mëshirës Allah të e bare kjovë të hala Kër Allah të formizën me mendje Kër Allah të formizën me edukat Dhe me tërbije të mirë Dhe me sëllje të mirë është prej mëshirës Allah Allah të dëmët mëshirue Argument në surën Eli Imran Në surën Eli Imran Ka isharet Bohët me isharet Jepët një simbolik Nga anë Allah të e bare kjovë të hala Se sëllje e mirë Dhe bucija e zemrës dhe buçia në sjellje dhe e kundërta largimi i vrazhdesisë dhe i egërsisë është prej mshirës Allahut te barekau te ala that Allahu jalla jalalu fabina rahmetin min Allah lin talhum ka than Allahu te barekau te ala me mshirën e Allahut me mshirën e Allahut te barekau te ala lin talhum ti e sjell but me ta Në mëshirën e Allahu të barëke Ti e s'jelë but me ta Allahu i thotë për nga meritë ti Ti që s'jelë është but Ti që je me edukat të lartë Me s'jelë të madhe Këta e kë ki prej mëshirës Allahu të barëke Në mënërë Allahu të ka mëshiru Dhe të ka bo njeri të bu dhe të mirë Dhe me s'jelë të, të lartë Dhe e kunder ta Walau kunde fadhan gali dhe në kalbi Len faddu min haulik ka thënë Allahu te bareke ove te ala si ku të kishe qenë fadhan, ghalidhan, kalbi si ku të kishe qenë i vrajt i eger në zemër i ngurt në zemër lën fadhu min haulik do të shka përderë dhe njerëzit për rëtheje sepse njerëzit mblidhen atyko është mëshirë Allahu te bareke ove te ala normal atësët e dëshirojnë mëshirën Allahu gjelle, gjelle gjelalu andaj, djetarët e kam vërmen nga kja jetëse vyrtitet e mdoja edukata e lartë, mendja njëriut është prej mëshirës Allahu Tebareke, u e te ala. Në gata në Hoxha se, dëshuria ndajsileve të larta, dhe urejtë ndajsileve të urtëta, është vetë mendja të, të sinë Allahu Tebareke, u e te ala ja ka vendosë njëriut. Thot Hoxha, fele aqlu, bihi e kunë l'haddha, e para prej sendeve, që ka duhet me dit a i cili dhe mu kanë i menqurë dhe do me ditë se sa është qmimi, sa është e shtret mençuria vëllezër mençuria mençuria intelekti kuptimi e sendeve idraki perceptimi i sendeve thot hoxha është prej hiseve më të mëdha të riskut al-hazz ne sadome lut Allahu xhelle xjelali që më të dhën rrezik më dhën hise të rrezikut ne kemi vota Allahimin me rrezikut dhe kesbit ko Allahimin me pa rrezikate mled dhe rizkut që ka e kije Allah u te vare kjo vëtale në Kur'an folë për rizkun dhe nuk e logarit pasurien prej prej vlerave monetare dhe vlerave dhe letrave me vlerve nuk e logarit kërgjahic dhe logarit prej sprovave nuk është prej rizkut rizku është tajet që nga shfridzohet rizku është tajet që ka ti e shfridzon në jetën tajet ti e shfridzon diqka aje që ka tje e kije të deponume dhe të vendosë në arkat e tua ajo nuk është rëzkë a ta ja le dikuj tjetërti a kjetër dikuj tjetër e kështu me radë mirë por rëzku është ajo cila përdojrët haddi hisja me madhe kismeti ma i madhe kisme, hadh kismeti ma i madhe që ka Allahu gjellëvala e atë njërijut nuk është gruja nuk është pasuria nuk është autoriteti nuk është dhe nuk është shumë presente tek kësaj dhunje, cila është fotogja dhe mendja është hisja më e madhe. Me lutë Allahu xhallal xjalalu mena furnizoj me mendje, me na furnizoë me mendje. Pastaj thot: "Wa yu nisul ghurbah". Mendja e njeriu, menduria e njeriu, intelekti i njeriu ja mund zon njeriu të mëlargue gurbetin. Cila është gurbeti? Njeriu i mençur, njeriu me fe Njeriu me devotshmëri, njeriu i cili ka kuptuar misionin një çorrtati, ka gurbet në këtë jetë. Ka panjohuri, nuk është i njohur tek njerëzit. Çfarë më lan nuk është i njohur, është i jashtëzakonshëm. Sepse njerëzit në përdevshmërinë e tëra, në zakonet e tëra, traditat e tëra, janë të mësuar me pasojën e një, një, një tjetrën. Mo' kanash me një, një tjetrën, mo' lavdrua me një, një tjetrën, mo' vladı dhe mo' freskuaj me lavdrata të thot të thata dhe mashtruese me një, një, një tjetrën materializmin të kënjëzit është në nivelin e duhur në nivelin shumë të lartë kërkim i ushtimit, kërkim i pijes kërkim i knatësive të kësa i bote kjo nuk është mendja kjo nuk është mendja këtë hisë e kanë kafqët ma shumë se na këtë hisë e kanë kafqët ma shumë se na andë e Allah u te bare kjo vetara ka thonë feljen dhur in senu ila ta ami ne të shikoj e njeri u në ushtimin e tina ku tja kënë adhon ma shumë kafqët sa po atina Kuja që na vënë më shumë. Le të shikojë njeriu. Feljanduril insan. A do të shikojë njeriu? Të kenë dhon ti ushqim dhe i kenë dhon kofshës. Të kenë dhon pijë ti dhe i kenë dhon kofshës. Të kenë dhon ti gjnatit tropore dhe i kenë dhon ksofshës. Mir, po feljanduril insan, se kofsha s'ka mundësi më po. Le të shikojë njeriu. Kush e ka hicer më të madhe të të ushqimeve? Kafsha. Kafsha ha shumë. Han shumë dhe pin shumë. Dhe knacit tropore të ti nuk krason me knacit tropore të njeriut Allahu Gjellë Gjellë nuk kriju njeriun për të knac me hisat fizike Andë njeriut nuk duhet më mashtruhe me traditat e njerëzve Me zakonet e njerëzve Po duhet me morë matë mirë në qka është e knjerëzit Ajkën e njerëzve, njerëzve qa është ma e mira Andë edhe togja, kur njeriut i pjekët mendja I rritët mendja, jo i rritët mendje më dhej Po i zhvillohet, i zhvillohet mendja Thotë ju një sul ta hek gurbet lukur ta hek gurbet lukur pas ta i thot uajen fil faqa dhe e mohon dhe e largon dhe e praktis fukarallukur i menquri s'ka fukaralluk kjo e ligj dhe i menquri absolut i njerëzve është pengameri sallallahu aleyhi sallam zëtriju njerëzimi dhe zëtriju pengamerve kë njeri ka që njeri ju ma i menqur në fytir të tokës zëtriju i pengamerve Andaj djetarët kërë kanë diskutue Se Pse Ademi Alehi Salatu e Selam është i pari për pengamerve Dhe njeri u që li ka hinë gjennet Ka hinë gjennet dhe ka dalë prap Kush hinë i pari Hinë Muhamedi Alehi Salatu e Selam Edhe pësë është i fundit është i fundit duhe khate me nebijin Vule pengamerve Mirë po hinë i pari me gjennet A thu valdë se Se pse Ademi ka hinë ta dhe ka dalë Se nuk i Ademi i parë, se ka qenë i pari, sepse Allahu xhallaluxhallahu ka vendosur dhurcë në nxjerrjen e Ademit nga xhenjeti. E cila dhurcia zbret në tokë. Dhe kush e meriton kthehet pas në xhenetin e tij. Kthehet pas në esencën e tij. E kush ka qenë më i larti në kuptimin e këtij misioni, në kuptimin e misionit të Allahut te bari që u ul në tokë, Muhamedi alayhisalatu wassalam, pastaj Ibrahimit Mir po, Muhamedi alayhi salatu wassalam, Allah e ka ngrit mbi Ibrahimin. Aleihissalatu wassalam. Andaj, Muhamedi alayhi salatu wassalam më menjëri më me mendjen më të madhe. Me mendjen më të madhe dhe e përmendëm se prej madhështisë dhe mençurisë dhe intelektit të madh që ka pas pejgamberi me alayhi salatu wassalam, ka qenë i shfaqur tek njerëz 24 orë, 24 orë. Ska qenë izolum, ska qenë mbyllur. Megjithatë, nuk ka bujtë kur ku ishtë me zanë në gabim kjo është me indja andaj, kë njëri iman, alehi salatu vë selam nuk ka pasë fukarallëk nuk ka pasë asë i ditë për i ditë dhe fukarallëk me zi se nuk ka pasë pare nuk ka pasë pasuri sallallahu aleyhi sallam ka ndodhë që për nga meri alehi salatu vë selam me mujtë të tëra me mujtë të tëra s'ka pasë përvecë hurma të vogla në shtëpinë tina Vetëm uj dhe kaçorët e bukës. Mir, po nuk e ka godit Fugarallahu Klasliha, sepse Allahu Tevareke u Teala kaqëu Jibril i ka thënë: "A don më të nderuë këtë kodrat në ardhi?" "Jo, ata nuk i duhet." "A i don na altan më të nderuë?" "Jo, nuk i duhet." "Se nuk është kjo veçuris. Me nuk është kjo për asaj çka njeriu kërkon në këtë jetë. Ata ja ka zëvendësua Allahu Tevareke u Teala në Ahiret. Andaj njeriu me mendje nuk ka Fugarallahu nuk ndjen pokarallok në këtë botë, pse sepse ka përfshirë mendjen e tij urtësinë e jetës, urtësinë e asaj se pse është në këtë jetë. Foth Hoxha në vazdim: Wala mal male, afdhalu mil wala yatim mudin ahad hatta yatim aqlohu. Foth Hoxha: Nuk ka pasuri më të mirë për njeriu sesa mendja e tij. Dhe nuk i plotësova dhe nuk i pjekët dikujt feja e tij derisa ti pjekët dini, derisa ti pjekët mendja e tij. Nuk kena mundësi me arrit shkallën më të durtë të fes, të devotshmëris, të kuptimit të fes Allahut te barekehu te ala derisa të na pjekët mendja. Derisa të na pjekët mendja. Ana ditë të vëlut Allahu xhalla xhalalu shum nga nga një anë on dhe nga një anë tjetër me morsevepin. Me morsevepin. Dietar kan thon udhzim i njeriu është më dishkatshë, nuk e kanë të tretë. E para për udhzime është Ikra bismi rabbi kelle dhi khalak Ledzo me jenë në zotit tani cili ka kriua Dhe në këtë murin e shtalë mendje E dyta Kanë dhanë fundi surës Fundi surës ikra Tregon së njeri ju Për me plëcu vetë vetën duhet me eselë Këtë zbatimin e këti ajetit Was gjudë Ka thënë Allahu tabarika Në fundin e surës ledzo Ka thënë was gjudë Banë sejtë dhe Balesajizallahu hu jalle jalalu wa qtarib dhofroka Allahu te bareku wa taala namazaneri umelzim dhe, me dhe mesedde ngritet te Allahu te bareku wa taala melzim dhe mesedde ndaj Allahu te bareku wa taala ngritet te Allahu jalle jalalu kimoi njer neve jemi duke perjetue shenjtëria e këtij muajit o shenjtëria lëzimit o shenjtëria Shehru Ramadhanën le dhi unë zile fihi El Kur'an Muajnë e të cilë në kina zbit Kur'anin E Kur'anit qka është Ledzim Ledzim është Kur'anin Allahu Tebareke O Teala Allahu Tebareke O Teala E ka madhruë dhe ka shintruë dhe ka vlerësue Dhe e ka të shmuë e këtë muaj Për as një sen tjetër Vetëm për hirtë e kësa që e ka zbrit E cila ledzohet Andaj, pasuria me ma dhe njërijut është mendja e tina Feja e tina dërsa mendja dhe fejra janë të lidura njona me i tjetërën, njona me tjetërën. Thotë hoxha në definicionin e përpikt të mendjes, përkuvizimi, i mendjes është këj. Se se e përmendën e i gjeratën e kalumë, nuk ka njeri i cili thot vetë budov, i thotë mend vëtë vetën së tina budovë, i përmendë. Mirë po në realitetin e botës e gzistojnë të përmendë shumë, edhe e gzistojnë shumë të përmendë. Atare, cilë është definicioni i mendjes? Qka që huet mendje? Qka që huet menquri? Thot, u alaklu, ismun, jakau, alel -al marifeti, bisulukis soab. Moje men këtë definicion. Se shpesh her në mashtrohemi dhe fladitmi dhe vetë mashtrohemi me ata se najna të menqunë dhe se në realitet Allah unarujt. Në realitet Allah unarujt. Cilë është kërë? Ismun, Thot menja është emër Je ka u Dë me thonja të cilit është këso Alel ma arifet i bisulukis sa wab Të kesh një huri Për rrugën dhe levizit e dreta Nëse ke një huri Dhe kuptime Dhe dije Se cilat du është ti në jetën tane Mi bo lëvizet e duhura Rruget e duhura mi, mi zed Gjadën e duhur me zed Ata da ke prej menquris Nëse e din se ka duhet me hec Cila janë monyrat e sjeleve tua Qka kiti prej obligimeve në këtë rrug Ata da krej kipej mendjes Për ndryshe Shoshiteve drejtën tane E dyta ka than Uel ilmu Bidjitinabil khata Dhe mendje quët ajo e cila Njëri ju ka prej një hurive Tesela të, të amundsoin me ju larguajë gabimeve. Nëse njeriu nuk i largohet gabimeve dhe nuk e dinë cila është e drejta, ata arkush mendja. Ata arkush mendja. Ku do të ndodhet mendja nëse njeriu nuk e dinë cila është e drejta, do cila është e shtrembta? Nuk ka mundësi me ditë ku është e drejta. Andaj ka thonë Hoxha, njohuria për të drejtën dhe njohuria për largimin nga e shtrembta, dhe largimin nga e padrejta është vet mendja. Është vet definicioni i mendjes. Andaj thatë Hoxha fa iza kana al mar'u fi awwal darajatihi yusmma adiban thumma adiban thumma labiban thumma aqila anadath hoca se kategorit e mendjes janë shkallë shkallë sikur që është njeriu në fëmerinë e tij shkallë shkallë në fillim ka perceptime pak madh vogla. Pas ta duke shkua në në më ti, të vogla pastaj ngrihet duke shkuar në perceptimet në për shemb në fëmerinë e tij idenë e të zot janë më të normale Pastaj gritët në rininë e ti dhe i dinë dhe se sejnë dhe pak ma shumë. Pastaj mërinë në ata shka quat ke hëlem, katërëdhveqarën e tina. Katërëdhveqarën e tina është mosha për tej mensatarës në menquri. Pastaj shu i huha, pastaj është pleqëria. Në pleqëri njëri ju nëse ka qeni zhvillumë në fimirin e ti, dhe ka zhvillu mendjet e ti në mënirë të vazhdushme dhe dhe pandër prerë, atërë në pleqërin e ti mërinë prej pjekuris më të mundur që ka mundë si njeri ju me mërinë prej mendjes. Pleqëria e cila ka shenë në fillim e zhvillu me mendje e tina, atërë është kulmi i mendjes. është kulmi i mendjes. Ka dhenë Hoxha, është afdhalu më wahibillahi li ibadihi al-aklu wal-akad ahsana lëdhi je kul, ka dhenë Hoxha, prej dhundtive dhe negative më të mëdha që njeriu të mund mi ia dhën Allahu tebareke u teala është mendja e tij nda dhe ka recituar një poezi nga një poet i cili ka thënë wa afdalu qasmin lillahi lil mar'i aqluhu ka thënë kismetin më të madh që ia jep Allahu tebareke u teala njeriu të shmendja ti është mendja e ti Dhe duhet me zhvillu këtë mendje Dhe duhet me rritë këtë mendje Dhe duhet me ushqije këtë mendje Allahu të bade ke uetarën Në ka bohe njërez me tri komponente Komponent fizik, komponent shpirt dhe mendje Dhe mendja është në mes Mendja është në mes Me këtë mendje Duhet me arrit në nivellet Që ta dina sakt Cilës duhet miron ma shumë ushqim Shpirtit apo trupit Shpirtit apo trupit nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kur të hajsh dhe kur të pish le vend dhe hapësirë frymarrjes domethënë mos i jap ushqim trupit më shumë se çka ka nevojë sepse nuk jeni shtaz ne nuk kemi kafsh se vetem ushqejm vetem në aspektin fizik po duhet me ushqje edhe mendja se ne ka furnizoi Allahu te bareke we taala falesa min al khairat shay'un yuqaribuhu ka dhanuka asni khair asni mirsi qe i afrohet mendjes asni mirsi nuk i afrohet mendjes dhe shejhu islami butaimi nje nga biodetarve te molloj te muslimanve ka thon dhe mendja mendja esh Prej vlerave më të mëloja A e dini pse? Sepse me mendje E kena përceptue Allahun të e barek e ua taala A ka mundëci një të qmenduri Një një të zili është i përmend dhe i mungon mendja A ka mundëci mi folë për Zotin A ka mundëci mi folë për Allahun gjellë gjellë lu A ka mundëci mi folë për kriimin A hatashën Allahu të Allahun të e barek e ua taala A ka mundëci mi folë për obligimet Nuk ka mundëci Kush është a i cilë e përcepton Zotin e kupten se ka Allah të barëke o të ala e se në e në robë të tina mendja mendja e ka një rol të malë të njëriju një rol të malë të njëriju dhe ka dhënë felejse me një në kajrati që i unë ju qaribu hu së ka ndë një kajrë prej kajratëve që i afrotë mendjes pas e ka dhënë idha ekemele rrahmanu lë mërë i aqlehu fe kad kemele të akhlakuhu ve me aribu hu ka dhënë në po e zi kur rrahmani Kërë Allahu të barë kjo e të ara, të ja plëcoj e njeri ju të mendjen, ka thonë ja ka plëcu të gjitha vërtytët dhe të gjitha dëshirat. Nëse donë Allahu me të plëcu të gjitha vërtytët, luta Allahu në gjelle gjelalu me të furnizu me mendje të madhe me mendje gjigonte, me mendje të pjekur, me mendje e cila i sheh seintë të holla, jo seintë të trasha. Me mendjen e zot i kupton ajete gjele, të Allahu xhelle xelalu, kur thanezh një ajet Allahu të Allahut te vade ke utala me tort prej kuptimeve të shumta. Kur thanezh një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me tort prej kuptimeve të shumta. Kjo është mendja. Me jetuar në këtë botë, ande Allahu te bareke ve utala e ka përmend se krijimi i tij na është për të medituar. In fi në fiklqis semawati wel ard, w ikhtilaf el leil wel nahar, lekrimen cheve ta tokos, ndryrimin e natës la ditës, dhe ka përmendur Allahu xhalla wala një tërsij të ajeteve të tij, të cilat shifën, çka ka thënë in fi zalika laayat liqumin yaqilun. Ka dhën Allahu tebaraka w teala në këto çka i përmendom për krijimit dhe në rrimit të natës dhe të ditës dhe qilëve të tokës dhe anit të cilëve të lëndrojnë në detë dhe shiju të cili vjen nga qili që ka thonë hajgare, zbavitje, jo a jete, argumente, provat të ndhoja për kanë për një popull, për disa një njërës të cilët mendojnë të cilët e përdori mendje në tyre të cilët nuk jetojnë në këtë botë vetëm për të plëcuhe Fizikën e tërë, po e përdorin mendjen e tërë Andë gathan hoxha Se kur Allahu Gjelle Gjelluhu Ja plëtsën njëri ju të mendjen Ja ka plëtsu këtë dëshirat Ja ka plëtsu këtë dëshirat Një prej djetarve Erragib el, el Esfahani Erragib el, el Esfahani E kanë pyt Si ka mundëzi Që Allahu Gjelle Gjelluhu Në përmet mendjes Mi a ja plëcu njëriju të gjithë dhe shirat Kur na i shof në njëzit më të menqër Qishka thonë Aliju radhiallahu an Ka thonë njëzit më të menqër janë fukara Ka thonë njëzit më të menqër janë fukara Ka thonë ajdi njëpse Ka thonë se Allah u gjellë u hala Rizkun e pasurijes që ju ka thonë Bu dalghe, këtë njëzit Allah u ka vendosë në mendje Njëzit Allah u ka thonë rizkun I e pësutur i me njëshe Allah u e shtrinë dhe e shtrë Aliu ka thon njerëzit më të më të menjëshur janë më fuqara. A e dini pse? Se çatërs ka ai kohë pasuri, Allah e ka marrë, ka shndruar në mendjet e ai i menjëshur dhe nuk jua ka dhënë pasuri. Ai kanë pyet këtë njerëz të madh, al Raqib al-Isfahani, ka thënë, "Ti s'ka mundsi, Allah më jap le të u ket dëshira të menjëshurit, koha nuk ka parë dhe nuk ka pasuri." Ka thënë, "Ja plotson, ja plotson." A e dini ç'i ja plotson? Ka thënë, "Ja shkul dëshirat." Ja hekë dëshirat për këtë botë Shëtu ja plecojnë dëshirat Allahu Gjelle Gjelalu I pasuri Ka shumë dëshira Ajë që le konë mendje në mangët Ka shumë dëshira, ta mërije ata dhe këta Ta mërije ata dhe këta Se se konë mendje në mangët E Allahu kërja plecojnë njëri ju të mendjen Janë gjërë dëshirat dhe a i rirahat Kjo është meselja Andë e ka dhanë Në poezi se kur Rahmani Kur Allahu Gjelle Gjelalu Kërja plecojnë njëri ju A në ditë me lutë Allah unë te bare kjo e tala Që njëri ju t'ja plecojë Allahu Gjellewala dëshirat Pas të e ka thanë hoxha Se nga Abdullah ibnul Mubarak Kër e kam pytë për vlerën e mendjes Kër e kam pytë për vlerën e mendjes Sot në ka të reguhe Habib el Gjellep E kanë pytë Abdullah ibnul Mubarak Abdullah ibnul Mubarak Kë njëri njëri gjigant Njëri kolosë Njeri i cili nuk e ka dashur këtë dynjë. Njeri i cili e ka pjekën mendjen e tij. Njeri i cili ka dëgjuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njeri i cili ka luftur rrugt Allahu jalla jalalu. Njeri i cili ka zin edhe i mençur, edhe i pjekët, edhe pasurik. Pasunëk i mall. Ka dhënë Allahu te bareke u taala, pasuni edhe pse nuk na premton koha me përmendse kulmi i kulmeve, pasuria e pasurive është Allahu jalla wana me aplocu njeriu edhe mendjen edhe mi dhonë pasurit i kësa i dunjoja i ka dhonë a i dini kush është në majën e tëre e bubekër e së të dikë radhiallahu anhu e arda e bubekër e së të dikë është i pasur i këti umetit pasuniku i këti umetit njeri u i qenë e kalonë këtë pasurin e ti dhe Allah prapja ka këthije sepse kalonë të gjithën këtë për për për nga merin alai salatu vë selam ky njeri është më i menqër i këti umetit a i dini i diti cilihi në gjënet pas për nga meri talaj i salatu e salam. Abdullajt në Mubarak ka qenë kategoria e til. I ka ndon Abdullajt në Mubarak. Ma khejru, ma u tja rëgjulu. Ka ndon, qka mundet Allahu mi dhonë mas shumë të njëriut? Qka mundet Allahu gjellë e gjellalu? Mi adhonë mas shumë të njëriut? Njështë minjarë thonë pasuli, shtëpi, vetur luksoze, komoditet. Jo, të sejndet nuk jam për të menqurit dhe nuk janë prej begative dhëntive të Allahu Gjelle Gjelalu ka danë, gharizetul aql më e mire që ka më nëtë mja dhënë Allahu Gjelleu Ale njerit është fuqia dhe instikti i menjës mja vendosë Allahu në brendin e ti menjën menqurijën, kuptimin e sendeve kuptimin e realiteteve kuptimin e të vërtetave kjo është dhëntia më e madhe Allahu të e barën kjo e të are pasaj gandonë, kile dhe ille mjekun E nëse një ka ka thonë Cila është pas me indjes ma e mira Me indja ma e mira Pas taj cila vjen Ka thonë Edepun Hesën Ka thonë me pas edep të mirë Nëse shka me indje Barëm silu mirë Kije dukat të mirë Silu ashtu si shka Të ka hije në nivellet e tua Dhe në nivellet e tona Edepun Hesën Me pas edep të rbije të mirë Kile fe illem mjekun E nëse nuk e mir. ka edepin e mirë Ka thonë Ehun, salihun, jes të shiru Ka dhe nëse nuk e ka e depin e mirë Le ta të gjej një vlatë të mirë Të dëvotëshëm Dhe le të këshilohet me ta Le të gjej një vlatë të mirë Ve të dëvotëshëm Dhe le të këshilohet me ta Kile fe ilë në mjekun Ka dhe nëse nuk e ka le këtë vlavin e mirë Shka me po? Nëse nuk e ka gjithë dhe vlavin e mirë Kale Sëmëtun të uil Ka dhe nëse nuk e ka gjithë vlavin e mirë letë heshte, letë shuje letë ambyllë dhe gojën e tina letë afrenoje gjuhën e tina letë abstenoje me, me gojën e tina dhe mësë fale shumë sepse gjdojë folër e tina është nga të resë e tina është nga të resë për ta kanë thonë e nëse nuk e ka dhe ketë, nëse nuk e heshtë qka është ma e mira për këta? shikonë që ka thonë fe illem je kunë nëse nuk e heshtë gjuhën e ti kale ka thon, më të në agjishë ka thonë ma e mira për me vdek sa më shpejt. Me vdek sa më shpejt. Domalla Znjëriu nuk, nuk, nuk ka mendje. Nuk ka edukat. Nuk ka vëzhërz të devotshëm, vetë mirë, vetë drejt. Dhe nuk e ka gjuhën e heshtur, atë cila është më e mirë për ta. Me vdek. Se nuk ka mundësi të përjetuë misionin e tij ora në këtë në këtë botë. Nuk ka mundësi të pardot misionin e tij ora këtu botë. Foth Abu Hatim, Allahu e mëshiroft, el aqlu nu'an. Po mendja është dylloje, më të buan ose më smuon. Po mendja është dylloje. Ajo e cila është në trashëgërim dhe ajo e cila është më smuë e përfituar. Kjo është edhe e vërtetuar me shkencat bashkëkohore, me psikologjinë e ndryshëme dhe mjekësi të ndryshme se inteligjenca njeriu dhe ndërgjuria e njerit është dylloje, ajo e cila trashëgohet është gjennë njëriju të trashegonë prej prindrit të tina një loj, loj menqurije, mirë po është tjetra e dyta e cila shumohet, e cila rritën dhe zhvillohet. A dhe datë më të buon, ua me smu. Ajo është e cila trashegonë, Allah e ka kriua ata në mendjen në trupin e njëriju dhe në shpirtin e ti, dhe tjetra e cila zhvillohet. Dhe pasaj ka shembollije, ka thëmë, fel më të buon u minhuma kënë ordi ka thonë sa i përket mendjes së natyrshme është sikur toka toka pjellore toka pjellore anda njërijut të cilët Allah u gjellore që ka po mendje pjellore të s'ki që kam i baati sa dush me, me dhanat i uj dhe me mbjellat i nuk ndodhë kërgjome ta pëse se toka është jo pjellore dërsa në tokon pjellore vin frytët anda i ka thonë mendja është dilloje e natyrshme dhe cila zhvillohet dhe mbjellot Aje me atyrshmeja është sikur toka pjellore Ka thonë, uëlme well smu u kel bedri uëlme well Ka thonë, sa i përket ajo të e cila zhvillohet është sikur ajo fara që ka hedhët dhe ujin Dhe me thonë, Allah u ta kryon ti tokën pjellore esencialisht Thejlbin e mendis Qka duesh me bati? Duesh me i hedhë farat Dhe duesh me hedhë ujin Dhe mu kujdes për ta që t'inxerës frutat e mendjes që t'inxerës frutat e mendjes e nësa Allah të bare kjove t'ara me ujitje nuk t'i e frytet, qka duhesh me ba? duhesh me, me lutë Allah unë gjellën me t'furnizu me tok pjellore duhesh me lutë Allah unë të bare kjove t'ara me të dhën tok pjellore andaj ka dhën djetarë se mendja është pjellore dhe është tok pjellore dhe ajo cila i hedhet farë në ta masaj ka dhën hoxha se el aqlu dova'ul qulub ka thon mendja es ilaçi i zemrave ilaçi i zemrave njeriu ne jetën e tina goditet me lloj lloj fatkecie me lloj lloj mosibeti me lloj lloj ngatrrese me lloj lloj sende ronda te jetes kshu e ka kriju allahul xelaluala njerin ve khulqa al insanu fi kabd ka thon allahub tbaraka we tala njeriu shkriuar ne vshtirsi Vëhuni qall insani i zëfë, nëriu shkruar i dobët. Vëhuni qall insani min ajal, nëriu shkruar për të shpejtës. I nxiton sendet, i nxiton sendet dhe nuk ka sabër njeriu. Mirpo, Allahu te bareke me u otorë nëpërmjet mendjes njeriu në qetson. Cila është mendja? Cila është mendja? Njeriu me mendje kupton se kur Allahu të godet me diçka ka urzi pas asaj. E ai ti li s'ka mend nuk e kupton kët mesojlë. Pas çdo fatkeçie Pas fatkecijes, kur ngritit perdja, e shof nëse ka urci të madhe. Par zdo nga trese, kur ngritit perdja, e shof nëse ka urci të madhe. Nuk ndodhë asë një gjethë, ka thonë Allah, u gjellewale me ra në tokë, e vetëm sa Allah ko urci në ta. Shikone, në të cilat në mungon mendja, dhe s'kina dhije, kur bjen gjethet, kur bjen prej drunit, për neve shumë e kotë e kotë, o shkotësia me madhe, kur farbler e s'ka ajo? Allahu e ka përmenë se ka vlera jo Në nuk e dinë Djetarët e ka përmenë se Allahu u gjellole Me shembolimin e mushkonjës Dhe mizës në kur anë ka treguhe Se mizë e kur kalon pra njove Ka urci Mizë e kalon pra njove Ajo kalon me disa sekunda të vogla Në nuk e dinë urci në saj Allahu ka realizu urci me ta Kë e dinë anë? A i cilë e ka ilmin absolut Dijen absolut e edin A da i thot hoxha El aqlu dhe wa ullil kulub në dia shorusi i zemrës. Kur ti goditesh me fatkeqsi, cila duhet të marrë në pah, duhet të marrë në pah mendja dhe imani, ngasë imani është i vendosur në mendje, në në zemër. Cila an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Ti besosh taktimit të Allahut, khairit dhe sherrit. Po do vazo në besat. Ai cili s'ka mendje, s'ka mundësi të besojë. Ai s'ka mundësi për të thënë se Allahu në për ne sherrit, pas sherrit ka khair. Pas sherrit Ka khajra dhe ka tënë Allahu tëbareke wa ta'ala Asa entu hibbu shajan Wa hua sharru lëkum Ju ka mundësi ti dëshiran Disa sende Ato janë sharrë për juve dhe kunder ta Kili mundësi mi u rryj disa sende Janë nëveritëse për juve Janë të hidhura për juve Wa hua khairu lëkum Ama ajo është ma khajrë për juve Wallahu i a'lemu Wa entum la ta'lemun Allahu i dësendet ju nuk i dini Andaj djetarët kanë thonë se, në atësh dozë, në atësh pjesë, sa naj i kuptojna urcit dhe ligjët Allahu gjellegjellalu, e shofë nëse pas shërrit ka hajrë, dhe pas hajrit, mërët me pas shërë, Allahu në rrit. Andaj ka thonë, hojja, dëvaun lillë kulub, pasaj ka thonë, u e mëtrijet u në mëqtehidin. Menja është mjeti me të cilin uhtëtojnë njërzit e se të punojnë. Njështë që apunojnë, që apunojnë me zelë, me sërizitet, me vendusëmëri, kanë e morin përnimet me uftët, nuk e morin devën, nuk e morin asë një senë përvecët se me indjesë të tëre. Punon me mend, punon me me mend, sepse njëriju i cili ka mend, punon pak po fiton shumë. Njëriju i cili ka mend, punon me, me të qëllume, nuk punon me pat qëllume, nuk punon me të pat qëllume. Pas ta ka thënë, وبذر حراثه الاخره ka thon ve mendja esh parla me tecilen njeriu i menjhor e mbjell ahiretin e tij njeriu te te Allahu jelle jalai ka thon mend ku e qendaj mendjen e ti me mendjen e ti e mbjell ahiretin e ti wa inna ad daral akhira la hiya al hayawan law kanu ya'lamun te Allahu jelle jalalu bohta jeter bohta jeter esht jeta e vërtet cysh me kuptuar Me mendje Me mendje Sa njeri u ka vzek Sa njeri u ka jetu me pasurit më të mdoja Sa njeri u ka jetu me komoditetin më të lorë Sa fpirauni dhe pushtetari zulum qarë Dhe njeri u i padrejt Ka jetu në këtë botë E ka morë hisën e ti të kësaj bote Dhe është vendos të varë Neve që ka duhet Allahu gjellu ala ka than Kul siru fil ardi fënduru kejfe kanu Akibetu lil, lil mukethibin Thëtë Allahu tabarë të kjo atala Atsë në për tokë etës një në për tokë dhe shikoni se që ka qenë për fundimi atyre të të të të kanë qenë zullum qarë dhe jo vesim darë shikone shikone sa, sa shkatrimë t'i ka bahë Allahu Gjellu Hala në këtë tokë dëmërnëhëm i kena rënue në tërsi dëmërnëhëm e që ka duhet nga me bëmë me këta e i bërë atën ka thënë Allahu Gjellu Hala kjo është e i bërë atë nëzirë rje mosimi, nëzirë rje uzimi për kan li ulil e bësar për ata sha kan mendje që do me donë se në përmet mendjes ne i kuptojnë a realitetet të sendeve që që e kën kuptu se ti e njëri si e kuptove se i e njëri dhe si e kuptonë se qka është për rrëtheja prej botës se ki mendje i qmendurin nuk e dinë se është njëri i qmendurin nuk e dinë se është njëri kafshë nuk e dinë se është kafshë Dhe ka shënë këtë disë tje njëri Dhe të gjitha këtë përceptimet të botës toni kina morë në përmet mendjes Andë dhe për nga mërë ale i sëra të samë E ka mohu e ngërkimin me të tyra Për ata i si nisë ka mendje Ka thanë fudejli i bëni jadi Ka thanë fudejli i bëni jadi Deri sa i njërantit Ju fanën 70 gjonahe Mirët i njërantit në logari Dhe gati mërinë mi u fanë 70 gjonahe ka thonë, i menjë qërit Allah është duke e kry logarim për një gjunah. Në dhe, dhe një rëndi, duke e shpagu e dhe duke i shli gjunahat shtavet, i menjë qëri është në do logaria Allah të pakryme me një gjunah. Pse val? Ka thonë, sajko mendje. Qish, me mendje ki bënë gjunahat? Me mendje që të ka thonë Allahu Gjelle Gjelluhu, duke e ditë pështërsin e gjunahit, duke e ditë nditsin e gjunahit, duke e ditë likësin e gjunahit, i prapë Ed duke ditë sa i shëndumosh dunoj, ti prap ban xunoa, llogaria është më vështirë. A e tilet komendjen e vogël, normal çaj nuk merr llogarinë, një lloj, adatagon, duke ju folat ti shtadev ti si folat nja. Nuk ju folat nja, pse se komendje. Andaj me mendje, nai kupton ose ndot. Ne lut Allahu xalla xelalu mende te mawad, mende te sahabeve te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mende te tabeun, mende bukharijut, mende bukharijut, icili imam al-Bukhari Muhammad ibn Ismail Ki njëri, thoj njërëzit për Bukhariun, atë që mendje ka pas, atë që mendje ka pas, sa si njërës kërë kanë shku të kaj me nejtë, s'kanë gudhu me folë kërë kërë kërë kërë për atina, s'kanë gudhu, përshka këmendje së fëqish me qëka ka pas. Edhe kërë ka hesht njëman Bukhariu, kërë ka hesht njëman Bukhariu, e kanë kuptu se janë të folë këta budalat dhe që. Me zhlist, kërë ka Këta e ka në mërgaj se ki me heshën e ti Po do me në thanë se kur kun hecë nuk jeni Kur kun hecë nuk jeni Njësë të meqë, njësë gjigant Njësë të setë e ka kuptur realitetin e kësaj bote I ka furnizoha Allahu gjellë në gjellë U me dhije të thehu Errasikhu në fil ilm Këka thënë Allahu të barek e hove të ala Ajetet e tona i kuptojnë me të matatët cilët janë Errasikhu në fil ilm Errasikhu në fil ilm Errasikhu në ilm Errasikhu A kini pa në bregëdet me nxerë margaritarë? A kini pa në bregëdet me nxerë margaritarë? Nuk ka margaritarë në bregëdet. Ku janë? Në thelësit e detit. Në thelësit e detit. Një poet prej poetve, thotë kështo. Ku është gjurë më me madhe? Ata që janë thelu në det, apo ata që ka janë bregëdet? Ku është banë gjurë më shumë? Ata që janë thelu në det, Dhe i kërkojnë margaritarë dhe senet e që muara Apo këtë shkardinë në bregdet Këto në bregdet, boj ma shumë gjurë Ata tjerë nuk ndihën Mendja Janë të furnizum me, me mendja Dhe ka thonë ogja se mendja është ajojtë cila njëri ju e mbjell akiretin e tina Pasaj ka thonë U e te gjullë mu mini fit dunja Ka thonë mendja është kurora e besimtarit në këtë dunjo Kurora e besimtarit në këtë dunjo e përmendën fjallin e Abdullah ibn Abbasit gja një mitës për nga medit sëllallahu a.s. kërë e boni dalimin mes besimtarëve me mendje dhe me besimtarëve me mendje të vogën që ka tha në mes tëre ka 500-700 shkallë dalim në mes njënët shkallë dhe tjetërës janë 500 vite u thim 700 shkallë dalim në mes men, të menqurit dhe pa menqurit dhe në mes dë shkallë dhe 500 vite u thim kjo është mendja Që është më të më së më fortin e Zotit te bareke o tele, njeriu kur orave si dori dashmendja. Yarfaullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ka than Allah jelle waladet zgat gam besu per juve, Allah te bareke o tele i ngrit ne shkallat e larta e ata ska juve dije dhe mendje te shëndosh dhe perceptim te sendeve e te ajeteve te haditheve darajat shkoltë ndoja. Dhe ka than tajul mu'min wa'adatuhu Fivu ku i në vajbë, ka në thënë mendje njëriut është mburoja kur të ndodhin fatkecit. Njërzit kur ndodhin fatkecit është reziku maj madhë. Ajë cili ka mendje, mbrohët me mendje në tina. Më djejo veçaj, për e të tjirë mbrohët me mendje në tina. Se të shkojnë dhe e këshilojnë të mendjurim, qka me vonë këtë rast? Dhe sa njëriut i mendjur e ka shpëtuve një umetë, I menqur, e sajnëriu i Menchot e gjasht potua një popull të tër me mendjen e tij, me mençurinë e tij, me dijen e tij, pastaj ka thonë: "Wa man 'adima al-aqlu lam yazidhu as-sultanu 'izzan wa la al-malu yarfa'uhu qadra." Ka thënë: Ai teli, "Kam, nuk ka mendje. Ai teli s'ka mendje, po ka pozit." Pozite aty nuk jashton autoritetin. Nuk jashton autoritetin ndas skenari Ai kanë kaposurin. Nuk ja shton fazolin. Njerzit krenohen me pasuri, sepse janë të të varfër nga mendja dhe janë miskina dhe nuk e kuptojnë realitetin e botës. Bota nuk krenohet me pasuri. Bota krenohet me një s^{mençur. Bota duhet me arrit në me ata mund të krenohen me, me mendje dhe me fejt Allahu tebareke وتعالى dhe me disiplinë ndaj Zotit të madhruar. Pastaj ka thon: "Wala aqlu liman aghfalo an ukhra", ka thonë s'ka mend. Nuk ka mend, a i cili është ignorand, dhe është qiret ignorand, dhe është mos kokëqarës për ahiretin e ti. E këtu është një pikë shumë rëzikshme dhe pse koha nuk në premton me uzgjeru në këtë tematik të veçanë. Cila është kjo? Pretendimi mendjes dhe mendja. Pretendimi mendjes dhe mendja. Shumë njës për të ndoj mendje. Mendja, oj ka mendjes, thellbi mendjes, oj ka mendjes cila është, A i cili e ka kuptu e se jetë e vërtet është bi ukhra në akiretin e ti. Andërë të togja, uanej se bi akil, nuk është me mendje. A i cili e këfale anë ukhra, e kalon pas shpine akiretin e tina. E kalon pas shpine akiretin e tina. Andërë njëri ju i me në gjurë, e kupton këtë jetë dhe kupton se esenë ca është në botën tjetër. ما يجد من لذة الدنيا فكما أن أشد الزمانة الجهل ذلك أشد الفاقة عدم العقل كثيرا سمون دي مكرونيك الزمينة سمون دي سكرونيك سمون دي سيلا نكشروع ويش جهل ذه منجيسة أمينيس عندما يريدوا تملوت الله تبارك وتعالى تفرنزان الله تبارك وتعالى ممن دي كثيرا العقل والهوى مؤتديتان dhe këta ne përfundojnë. Ka thënë Mendja dhe Epshi janë armiçorë në janë me tetër. Mendja dhe Epshi përballë raçetërs. Jan armiçorë në janë njona me armigjë në janë me qetër. E çado në vogë tëras ka thënë: "Fal wajibu alal mar'i". Njëri e ka farz, wajib e ka. "En yakula li ra'ihi mus'ifan", që mendjen e tij ta ndihmon, ta ndihmon mendjen e tijna. ولهواه مسوفا ذا هجن e tij tashtin nëse të vinë në dëshir, një kanë me thuj tash, në me menjen, e kanë më thuaj tash ta shoh në nesër. Konsultoja me mendjen, pastaj e këshirmi. Chu do të thonë, jo e epshin më pëlqeu e pastaj me konsultu mendjen, a kemi rajo? Del gabim. Andaj ka thonë, janë armicora një anë në tjetrën. Ndihmoj mendjen tonë dhe shtyje epshin tën. Fa idha shtaba ali amran E kjo është reziku Kër të përzijen ty diqështje Kër të përzijen ty diqështje I gjithenib E karabu huma Min hawa Ka thonë I gjithenib e huma E karabu huma Min hawa Ka thonë Kër të përzijen dipun A është epsh A është Mendje A është e mir A e keqe Ka thonë Le të largohet Asaj e cila është ma afer epshit të ti Si të shkojë për të kanë mentone, si shkojë për egon tane, si të përshtatet me epshin tan dijes së rrezikje. Dije se rrezikje. Nëse një dëshirë kia, dhe plotësimi i asaj dëshirët shkon për epshin tan, dijes së rrezikje. Nëse do ka përzi çështja, kur të përzihet, ajo është mesela tjetër. Po kur të përzihet çysh me dit, largoju asoj për, e cila është më me përshtatshmërinë e epshin tan. Lian fi mujanabati alhawa islah alsarair wa bilakl tasluhud damair ka than kur ti largohesh epshit kur ti largohesh epshit e, e ndrejt të mbranjmë tonë brendin tonë e ndrejtmë me, me largimin e epshit ndërsa me mend e ka than rritet dhe zhvillohet ndërgjegja kur njeriu e ngon mendjen e tij na ku njëri ju shkonë pas mendjesë të tina, jo pas epshitë të tina, i zhvillohët ndërgjegja. A sa të varë për jemi, sa të nevojshëm jemi me zhvillohët ndërgjegja. Cila është ndërgjegja? A e dinë qëka është ndërgjegja? Damir. Damir, në definicion e arabve, po edhe të gjuhës tonë, është perceptimi, perceptimi, dhe kuptimi, i asajtë qëka ndohë, brenda neve me veprimtarit e tona dhe si reflektojnë ato të veprimtarit e tjede kjo është në dërgjegjë sa nga mungon kjo kur neve pojmë diqka si reflektojnë të tjede a e të perceptojnë akta neve dhe kur të shikojnë e dikan edhe kur të flasnë me dikan edhe kur qëndrojnë me dikan edhe kur ku vendojnë me dikan edhe kur rrim me dikan duhet një perceptu këtë sejnë në se reflektojnë ato japin pas shyrë ato Ata ka dona ojë, kur njeriu jo e ngon mendjen e tij, e rrit ndërxhexhën e tij. E din se a ja fash mirë, a nuk ja fash mirë, apo s'ja fash gabim filanit, a u dash me thanë apo nuk u dash me thanë, e kështu me radhë. Si mund si me prindin, si mund si me familjen, si mund si me me fëmijën, si mund si me mat-madin, si mund si me mat-voglin, këtë ato quhen ndërxhexhë. Këtë quhen ndërxhexhë. Mendja vëllazër, lëndë e jamat e nderuar, është një tematik shumë e madhe një tematik me deg të larta dhe me deg të mloja është prej sendeve në mama dështore që njeri ju duhet me zhvillua duhet me zhvillua se me mendje veqohemi si njerës me mendje perceptojnë a botën me mendje perceptojnë a Allahu në kjo mashma e madhja valahi njeri ju nuk e njef Allahu në gjelle gjelale u vetëm se me mendje Njeri ju nuk e ka kuptu Allah unë të ebare kjo e tala, vetëm sa Allah unë gjellohane i ka vendosë mendje, në në të nëshmërit të pastër. A në të të melut Allah unë gjellohane, menaj shtu këtë mendje. Nuk është mendja logika. Logika është qëtë tjetër. Logika është qëtë tjetër, diku është mundët mingatru. Logika është ditëka tjetër. Regula dhe perceptime filozofike kjo është ditëka tjetër. Mendja e njeri ju është taj njeriu personalitetin e njeriu. Elucim Allahun te barekehu te ala, qe Allahu xhelle xhelalut na furnizoje me mendje te pjekte. Elucim Allahun te barekehu te ala, qe Allahu xhelle wala na mundsoje me kuptou fjalte tena, fjalte pejgamberit sallallahu alei sallam. Elucim Allahun xhelle xhelalu, qe Allahu te barekehu te ala, ne këtë ditë të 10 të Ramazanit Allahu xhelle wala na i pranon veprat tona. Elucim Allahun te barekehu te ala, qe Allahu xhelle wala ditë të 30 kan kalu, Allahu nai pranon. Elucim Allahun te barekehu te ala, qe Allahu xhelle wala ditën alim Allahu jallahu ta'ala ne mbushem me adhurime me vepra te mira alusi ma Allahu te barekehu te ala qe Allahu jallahu ta'ala muslimanat kujot qe jane vështësi Allahu te ndihmon Allahu jallahu ta'ala mushirn biyatimat al shan alusi ma Allahu te barekehu te ala qe Allahu jallahu ta'ala te burgoset e musliman vallahu te ndihmon te familjet e tyre Allahu jallahu ta'ala tikthen alusi ma Allahu jallahu jalalehu qe Allahu te barekehu te ala da ja profundim tamir aqulu qouli hadha wastaghfiru Allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wal